Розкрили Мирося в уста від подиву. Рід і лада. Наші пращури давно та діялися в незапам'яті. Жили рід з ладою та своєю родиною в зоряному дивоколі, широкому і вільному. Багато було там люду. Лічити не перелічити. І всього мали люди вдосталь на землі світовидовій. Плодів дивовижних, оксамитів зоряних, палаців самоцвітних, кораблів летючих, що на них вони літали аж до вогнистих зірок. — До зірок? — сплеснула долонями Заруля. — Як же таке можна? Еж вони палючі, як жар. — Все тим людям було під силу, — сказав баяну урочисто. — А в дивоколі їхньому не одне сонечко світило, а двоє. Наш ярдив! котрому ми поклоняємося, і ще дивне світило Білобог, котрого пращури виличали страхом. Таким страшним воно було, зіщулилося Неросі. — Де там? — усміхнувся Баян. — Страхом нарекли те світило, тому що було воно страх як пригарне. Казали прадіди, що під тим сонцем люди жили багато віків, не старіючи, зберігаючи силу і молодість. Проте й там знайшовся ворог, що посіяв у чистім краю отруйні зерна. І почалася війна кривава, згубна. Розпалося ясне зоряне царство на дрібні частки. І дотепер, буває, падають на землю шмаття того світу, а ми кажемо падаюча зоря. І згасли від тої руїни, чарівне світило страх, потемніло. Білобог став чорно богом, Страх, котрий радував людей, став привидом, що ним лякають дітей, і всі небесні люди згинули, зажурилася Мирося. Не всі. Тих, що лишилися живими, рід і лада посадили на великий летючий човен, і попливли вони зоріною рікою до нашої землі. І став той човен у дивоколінь місяцем, котрий пращери прозвали Срібен дивом, а з місячного дому спустилися ріди лада на гори високі неприступні. Дика земля була непривітна, та не злякалися того пращури, сказали дітям своїм, «Ідіть, діти, живіть на цій важкій землі, будуйте поселення, привчайте диких звірів до праці, населяйте дикі краї і дружіть із земними племенами». Непривітна нова наша отчина. Та колись ми повернемося в небо, як чистим вогнем спопилимо в серці своїм зерня та забуття. Відтоді ми запалюємо купальські вогні та стрибаємо понад ними. Ви гадаєте, що то просто так, веселощі? А на правду, то ми готуємося стрибати понад прийдешнім вогнищом, яке має спопилити в серці людей зернята забуття, і тоді матимуть люди крилаті тіла і житимуть знову поміж зорями, розсіялися діти роду і лади, хто куди у новому світі. А опісля й забули, хто вони звідки. Почалася знову ворожнеча, багато племен, народів на землі, та всі вони діти роду і лади, ждуть прабатьки синів своїх, ждуть довго й терпляче. Живуть вони на горах високих кришталевих і мають рід та лада воду живу, що оживляє мертвих, дає невмирущість. Проте знаю я, що вода тає, може дістатися лише великому лицареві, котрий не побоїться стрибнути понад заповітним багаттям. І ще є правічний заповіт. Від того воя, який не злякається правічного вогню, Піде славетний рід, що поведе дітей родою лади у зоряний край. Славна казка зітхнув старий корінь, І в його темних очах з'явилася зажура. Якби ж те і сталося? Станеться кореню, твердо мовив Боян, Бо заповіли той дивоглядний шлях мудрі пращури. Тож і подумай, Зариславе, на яку таємничу стежку ступаєш? Та велика хвилина для Яровицького краю, діти. Не зганьбіто її. Нині ніч для пісені кохання. Ідіть!